Чотири і п'ять. Маестро переводить свій зміїно-окулярний погляд на стіну цього барлога і спотикається об свіжий доробок антиодудів, збільшена до розмірів плаката поштова марка. На марці зображені космічна станція «Союз Т-11» і двоє космонавтів у шоломах. Маестро придивляється і зауважує в руці одного – Семилисник Ганджу. Маестро поправляє окуляри і з непідробним здивуванням впізнає у космонавтах Сашка та Олега. Під маркою напис «Брати-кашлюки. 365 діб у космосі». «А з тобою, Сашко, я б узагалі хотів зіграти у тандемі!» Сашко кліпає. Треш-брати нічого не розуміють, але слухають із небувалою увагою. Головне – імпровізація, а там подивимось. Ну, маестро, ну скажи, що ти задумав? Щось епохальне, та? Ну, хоч би натякни. Але маестро наче й забувається.